Рогобич, 2007 Нафта є не даром Бога, а його наркотиком Хоч якими незмірними будуть її поклади Вони обов'язково вичерпаються у найнестерпнішу нестерпнішу мить Потім настає довічний параліч або принаймні щось дуже на нього схоже. Нафта розбещує економіку, а з нею, повірити на секунду Марксові, всю надбудову з її фантомними утвореннями. У цьому сенсі нафта – це справді золото, причому чорне. У цьому ж сенсі біле золото – не сіль, а кокаїн. Наближення до Дрогобича породжує видива його нафтового розквіту, блискавично наповнюване капіталом і просто неконтрольованою по каліфорнійській грошвою містечко, що знагла вирішує перетворюватися на місто, дехто сказав би на півтора. Дорогі еклектичні будинки, вілли, палацики, театрики, ресторації, клуби, доми розпусти, і поруч Борислав, що сміється цілком сардонічно. Про нього відомо передусім те, що він є пеклом. Тому він ніяк не може перестати сміятися. Бо що ще залишається пеклові? За цими видивами кілька першоджерел. Скажімо, Еміль Золівська проза Івана Франка, але не стільки вона сама, скільки моє про неї зіпсоване старим кінематографом уявлення. Є й об'єктивніші свідоцтва. 1914 року Ще не після, ще до, оскільки після – це вже не мало б ніякого сенсу, побачило світ чергове перевидання грубезного путівника з-під заголовком «Східна і Центральна Європа», «Росія», «Австро-Угорщина», «Німеччина» і «Швейцарія». Автор цієї вищою мірою сумлінної праці доктор М'ячеслав Орлович Присвятивши Дрогобичеві один-єдиний серед півтисячі сторінок абзац, устигає написати в ньому про 38 тисяч мешканців, переважно євреїв, готель «Рома» та ресторацію з ненадто вдалим прізвищем власника – «Леперт». Далі в абзаці йдеться про велику промисловість і нафтопереробний завод. На нього в польській мові існує значно красивіше, ніж у нашій, слово «рафінерія», так ніби він насправді цукровий. Цей завод найбільший в Австрії та відкритий для туристичних відвідин. Інформація Орловича завершується згадкою про культові, яких тепер називають споруди, не плутати з культовими фільмами чи книжками. Готичний костел 14 -го століття і... Три гарні, стильно збудовані дерев'яні церкви Святого Юра, Святого Христа і Святої Параскеви. Дивно, але немає ні слова про найбільшу в Галичині синагогу. Пам'ятаю, як ми зайшли під її напівзруйноване склепіння, і як над нашими головами шугнули з полоханою зграєю доти небачені птахи. Але про них не тут, про них у птахах Бруно Шульца. А тут відзначмо інше. За часів нафти Другобич помістив у собі найбільшу в Австрії рафінерію та найбільшу в Галичині синагогу. І обидві ці реалії що найтісніше між собою пов'язані. Статистичні дані щодо етнічного складу населення є іноді прихованою за цифрами епітафією. Іноді зупиненим у грудях криком. Іноді Тут не стільки обставина часу, скільки простору. Іноді це насправді у Центрально-Східній Європі. 1869 року, своєрідна Дрогобицька цезура між епохою солі та епохою нафти, населення міста досягає майже 17 тисяч мешканців, з яких українців 29%, поляків на 5% менше – а євреїв майже 48% себто ледь не половина. Рівно через 70 років 1939-го. річ не після, а до населення удвічі більше 34,5 тисячі мешканців, але етнічні пропорції загалом збережені. Щоправда, українці й поляки чомусь помінялися другою і третьою сходинками. Вживаючи тут слово «чомусь», я, як і ви, насправді знаю чому. При цьому відсоток українців невідчутно поменшав – 26,3, а поляків суттєво побільшав – 33,2. Поменшення відсотка євреїв також можна вважати суттєвим, але ще не драматичним – 40. Вони все ще є найчисельнішою етнічною спільнотою. І зовсім іншу пропорцію знаходимо три десятиліття потому у переписі 1970 року. З 56 тисяч мешканців українці виразно домінують – 70%. На друге місце по танковому прорвалися раніше незнані в цих краях росіяни – 22%. А що до поляків та євреїв, то їх приблизно однакове число – і воно цілком співмірне з дещо жалісним, а часом і дещо з верхнім окресленням – нацменшина. 3% поляків і 3% євреїв станом на 1970 рік – це безумовний наслідок відразу кількох катаклізмів, що про них тут немає особливої потреби довго і багато розводитись. Усе й без того зрозуміло – війна, зміна режимів, горе переможених – точніше беззахисних, і горе-переможців, точніше вбивць, кілька паралельних і перпендикулярних етнічних чисток, на які у світової спільноти ще не існувало суворого слова «геноцид», депортації, депатріації, спецоперації, розширення життєвих просторів для своїх через масові вбивства їхніх, облави, розбої та інші мародерські репресії – на сам кінець планомірне і добре продумане у верхах заповнення позвожуваним здалека і зблизька інакшим людям демографічних пусток і дір, що поутворювалися внаслідок усього переліченого. Не маю жодної підстави сумніватися в тому, що обидва відсоткові показники – польський та єврейський – на кінець минулого століття впали ще більше, і швидше за все – висловлюючись математично, попрямували до нуля. Але чи можна вважати, що втрата Дрогобичем своїх поляків та євреїв дорівнює втраті ним свого Бруно Шульца, польського за мовою та єврейського за кров'ю? Тобто станом на 1970 рік Шульца в Дрогобичі лишалося рівно 3%, а станом на 2001 рік навіть їх звідти винесли Ніби настінні розписи, що вже нікому не потрібні тут, у місті чужих позвожуваних людей. І якщо безповоротно перервано генетичну тяглість, то як започаткувати якусь іншу? І на підставі чого? Чи хоч якась тяглість взагалі можлива в цьому постнафтовому закапелку між Сходом і Заходом? Насправді Шульц і Дрогобич – то не така вже й безпосередня реляція. Найбільше безпосередності спостерігається хіба що на біографічній поверхні. Попри всі вояжі свого життя – до Відня, Варшави, Кракова чи Закопаного – він неминуче повертався. Це не стільки свідомий вибір, скільки саме неминучість. І Шульц не збирався хоч якось повставати проти неї. Шульц не тільки народився і жив у Дрогобичі, він ще й помер у ньому. Ніхто інший не помирав з такою прозорою топографічною докладністю, з таким пронизливим ефектом присутності у своєму місті і місці. Ніхто інший не лежав, уже закатруплений, у самому його центрі на розі вулиць Міцкевича і Чацького. Кілька днів і ночей, аж поки його невеличкі і пташини задубіли на листопадовому холоді тіло, не пожбурили до спільної єврейської ями, на саме дно іншого підземного Дрогобича. Ніхто з тих, кому нині в Дрогобичі є пам'ятники, тут не помер. Другобич є місцем дивного пам'ятникового зібрання, своєрідного екуменізму пам'яті. Як свідчить довідка, у місті відкрито пам'ятники Юрієві Дрогобичу Степанові Бандері, воїнам-інтернаціоналістам, до двох тисячоліття християнства, Маркіянові Шашкевичу, Василю Стефаникові, Івану Франкові, Тарасові Шевченку, папі Іванові Павлові II. З цього приводу можна і покпити, бажання завжди знайдеться. З Юрієм Другобичем, як мовлять у таких випадках, усе поза сумнівом, сам Бог вилів. Непогано поєднуються між собою всі усі чотири українські класики, хоч як на стотисячне місто їх, можливо, і забагато. У деяких мільйонних навіть і двох не назбирується. Пам'ятники Папі і до двох тисячоліття християнства теж начебто не суперечать один одному. Але як бути тому ж Папі зі Степаном Бандерою? Як бути Бандері з воїнами-інтернаціоналістами – як воїнам-інтернаціоналістам бути з папою. А ніяк не бути. Вони вже є, і вони співіснують у єдиному просторі. Це вже примирення, може і мимовільне, але воно відбулося. Зате Шульц не має пам'ятника. Цікаво, як він виглядав би. Він має плиту у своєму місці. Там, де кілька діб лежало, наливаючись трупно-сірою-жовтизною, і тверднучи його мале і щупле тіло. І кишеня його пальта відстовбурчувалася від щойно здобутого буханця хліба. І коли той есесівець уже починав у нього стріляти, Шульц устиг запхнути буханець до кишені, щоб не випустити його з руки, падаючи на брудну осінню бруківку.